citizens of Gotham. You're listening to the number one DC Comics podcast in Sweden, DC Kasten. Hey and welcome to det är det Castan. Castan har vi pratat om serie från DC. Idag är vi tillbaka på något något mer nyhetsfokuserade program Dagsnyheterna. Jag heter Andreas och som vanligt är vi min sida eh fast långt på att det är ju du Jönsson. Hej på dig. Ja visst, jag är jag är alltid jag jag är alltid liksom precis snäpp bakom dig mentalt, men <laughs> men på grund av eh, geografi och och pandemi och så vidare så är jag långt borta på riktigt. Ja, det där jag är bara bara tittar mig över axeln eh oförklarligt. Ja. Ja. Det är det och det är, så här, varje gång du får en sån där en dålig idé så är det jag som är det här så Andreas. Det köpte den här serien eller någonting så där. <laughs> det förklarar ett mycket. Ja. Eh, ja, vad det bra med dig. Ja, jo men det tycker jag. Det ja. det jag ska inte jag ska inte klaga. Nej. Det det det är förängt för. Men men hur är det med dig? Nej, accepter klaga. Det går undan på. Ja. Yeah. Ja. Ja, men tack för tack för oss då. Det vore ja. ju härligt. <laughs> Vi klagar inte här. Eh, men äh, har du läst något Skajits från dessa? Ja, Human jo, äh, jo, jag har läst lite det jag jag eh äh, undrade mig själv äh, en trip förbi äh, science fiction bokhandeln när jag var i Malmö på ett ärende här här den veckan. Och då tänkte jag då nu ska jag köpa något till DC, något fysiskt DC, annars köper jag mest digitalt. Så jag köpte en samlingsvolym, en nyutgiven samlingsvolym utav Neil Gaiman's Books of Magic. Ska mer till den. Nej, då får vi gärna berätta lite. Men det är så klassisk, eh, ja men sent sent 80-tal början av 90-tal DC:s eh late DC lite vertigog grej. Ehm och den den eh, är du får, du får stoppa mig om du känner igen den här handlingen vagt för att det handlar om en liten svart hårig pojke med stora glasögon som får av hägermakt och redar på att han är en trollkarl. Jaha. Eh och han ska han ska helt enkelt få spendera lite tid med att lära sig hur magi fungerar. Ja, och så är det någon märke i pannan också då? Nej, han har inte det. Det är, och jag vill så här understryka att det här är ändå 1990 tror jag så det är några år innan JK Rowling började skriva Harry Potter. Och ja excuse likheter den här stannar där. Så det är Tim Hunter heter han, Timothy Hunter och han eh han han är en vanlig liten engelsk pojke som av anledning oklar har potentialen att bli DC:s främste magiker. Och då det det det gör att han liksom jag jag mervettet påkallar uppmärksamheten från från liksom högre magiska makter i DC:s eh, universum så fyra stycken eh John Constantine, The Phantom Stranger, Doctor Occult och Mr E eh som eh, Constantine döper till The Trenchcoat Brigade eh de de klär sig ungefär likadant. Eh de bestämmer sig för oss alla lära honom hur ma magi fungerar eh, i DC:s universum i princip. Så serien går ut på att han Tim liksom får resa runt i DC:s historia och träffa DC-karaktärer som på olika sätt använder magi och liksom vad den magin eventuellt kostar eller vad man måste liksom säga vad man måste offra för att vara magiker i DC liksom. Så där är en en long beat där han får, får hälsa på Hemosaatana, där är en bit där han åker tillbaka liksom till Atlantis i den Atlantis sjönk eh uh, och då till och med har jag förmått att göra sin grej av att det är rätt många Atlantis i det här <laughs> universum så det är svårt att hålla reda på vilket han får tillfälle befinner sig. Eh uh, och så den jag, jag är halvvägs igenom och jag jag tycker mycket om den. Eh uh, det är väldigt gayman. Eh uh, lite olika tecknare. Det är uh, John Bolton, inte före presidentens secrets missämbestagen, uh, uh. Scott Hampton, Charles Vets och Paul Johnson. Eh uh, väl värd Jag hoppas den sliter bra också för jag gillar den skärpt den så länge. Mm. Okay. Det det är det är det är liksom det är det jag gillar som gamen gör och och många av de här British Invasion eh, gjorde liksom att de tar obskyra märkliga bitar av det här universum och liksom försätter de inom sex mytologiskt sammanhängande form. Det var de väl kanske inte först med men men jag jag det jag, det kan jag läsa för evigt. Men eh, kul med lite fisch. Gå Går köpa lite fysiska serier och så se, där. Är... Ja. Det, det det kändes skönt. Det det var för många man glömmer hur mycket man saknade. Ja. Men eh något mer att läsa då? Ja men jag ja, jag ska beklaga mig lite. Eh mm. bara lite. Eh har du läst någonting av Garth Ennis någon gång? Eh inte jag kan komma på nu men eh, ska... han han har han har skrivit en del för DC. Han skrev lite Hellblaze, han skrev Hitman och lite annat mm. mycket på 90-talet. Jag väntar jag, jag... ska va början av Hellbla Hellblaze. Eller? Nej, det är Jamie Delano tror jag som skrev början ja, av Hellblaze. Nej, jag har ju inte det. Ja. Jag han, han han är rätt stor eh uh, och nu ska jag säga det här är inte det här är inte det så grejer jag har läst. Jag har läst lite av hans andra andra grejer bland annat eh uh, The Pro som han skrev tillsammans med eh uh, uh, Jimmy Palmiotto, uh, Jimmy Palmiotto och Amanda Conner som är en uh, är en, en parodi på på Justice League, en en väldigt tunn parodi på Justice League som handlar om hur en prosduerad kvinna får superkrafter och går med i liksom den världens Justice League. Så det är en komedi, den är tecknad av Amanda Conner som eh, jag alltså jag älskar hennes tecknestil. Hon har tecknat Power Girl, Micke Harley Quinn. Eh, modern Harley Quinn är ju hon och Jimmy Palmiotti som liksom bakom väldigt mycket. Eh, men Ennis han, han verkar verkligen hata superhjältar. Eh och och ja, han skrev The Boys också som nu är en populär TV-serie. Han skrev serieförlagan till den. Och och och jag jag kan liksom inte när jag läser hans grejer så så kan jag liksom inte se förbi hans tydliga avsky mot det han skriver även när han parodierar eller ska, ska liksom göra sin take på det. Och då då blir det liksom och så hjälper det inte då att han skriver väldigt så här edge lord eh colors coolt collosseum där coll oh wow what a badass den här är liksom alltså det känns väldigt mycket som det skrivits till liksom någon slags inre 12-åring. Mm. Fast inte på det sättet som superhjälte säger jag bör vara skriven till någon slags inre 12-åring. Hode <laughs> oh, förstår vad jag menar. Ja. Men det är ju så den här av versionen av liksom av den här det här det han inte tycker om om superhjältar lyser det igenom för mycket liksom eller ja, jag tycker det liksom alla alla med superkrafter är liksom fullständiga skitstövelar i det han skriver och hans hans devis verkligen eller hans liksom ja, hans mission statement verkar vara liksom understryka det att hade du haft superkrafter hade du varit en skitstövel. Eh mm. så i, i the boys är det liksom så att det är ju en värld där massor av av människor har superkrafter och liksom samtliga med superkrafter hjältar liksom är också liksom pärvond eller psykopater och så är det liksom upp till liksom fyra fyra med superkrafter att liksom hålla dem i schack. Men de här fyra med superkrafter är också gigantiska pärvonder liksom mm. eh och de pärvond psykopater. Alltså det det och det blir liksom så här så så så, så idén är att alla i Altgard enid skriver är as vad vad o det kanske är meningen jag vet inte men men the pro is ju någonting det är därför jag vill beklaga med lite grann den slita om er liksom en en sån här ett litet meddelande till läsaren så här ja men för the pro hon, hon som det handlar om hon har en son och det sliter med någonting i stil med att ja och hennes son växte upp vilket är en bra sak att göra alltså i princip så här så du kanske bör sluta läsa superfiktiva serier nu och och bli vuxen ja. e, är så jag läser det Och då är jag sa men då hörar man när man läser sådär till. Vi syns när man precis har läst klart den och när de man precis precis har läst klart någonting som skrivits liksom till syns av en pubertal pojke som försöker vara cool. Det är så här men är det är det jag som ska växa upp eller är det du som skrev rätt många sidor kiss skämt? Vem av oss är det? Så nu alltså nu har jag beklagat mig färdigt. Garth Ennis har säkert han har säkert eh, positiva sidor också. Jag vill minnas att jag har läst lite Garth Ennis när jag var yngre och tyckte det var coolt, men då kanske det var för att jag var så här 14-15 och tyckte tyckte det var häftigt. Jag vet inte. Men nu är jag klarar i alla fall. Har, har, har du läst någonting gött DC sen sist? Ja, jag är lite samma sitt som förra gången vi du ställde den frågan för um, det är tre serier jag fokuserat på alla de tre var tre nästkommande avsnitt <laughs> i i ehm i, um, i dessa kastan men jag har eh, läst eh, precis som förra gången lite All American Comics eh, med eh, Green Lantern och eh, Dr. Midnight och, och The Atom eh oh. och så. Eh inte så mycket mer att säga om det egentligen. Det det det är Golden Age-serier som som är som Golden Age-serier är, men eh, det var lite kul jag eh, så att Dr. Midnight har ju en en uggla som heter Hooty som är hans sidekick eh, i sina serier. Eh det var klart vad den tillför riktigt. Eh, men det det är ju mycket det var ju väldigt inne med sidekicks som kanske inte det behövde var just som Robin den kunde vara som Green Lantern hade ju den här vad heter han Doobie Dickles? Do, <får> yeah, Dickles. Dickles ja en taxi förare som ja hjälpte honom i sina när han ska lösa lite brott han är duktig på han kan smocka till folk ibland ja spännande figur i alla fall ehm <står> sen <får> eh, ja. Jag jag tror rapp på honom. Jag tror det gjorde sen serie på tidigt 2000-tal där de tog en massa av de här obskyra sidekickkaraktärerna, då är Biddickels inräknad och typ skickade iväg dem på något så här rymdäventyr. Ja. Okej. Och vi såg då det Alltså nu jag det här det här är svaga svaga minne men jag får mig det slut om att han blev så här kung på någon alien planet <laughs> eller någonting så i den stilen. Ja men det var någon klocka som ringde i bakhuvet när han drack upp men undrar inte det görs någon konstig serie med honom senare också. Eh uh, ja uh, det är uh, ja det är lite rörigt att läsa i alla fall. Diet uh, om uh, alltså vi snackar Golden Age El Pratt diet om där vet jag inte om det kan jag på med där igen så men jag fick för mig att hans eh att han inte hade några superkrafter utan att han mest var en kort kille som eh, tränat som tusan och sen eh, bankade skurkar. Men jag jag tycker efter att ha kommit några nummer in att han mer och mer verkar ha lite övermänsklig styrka eh att ehm tror till mig det står i någon ruta att eh, att han har eh, hans liksom mentor upptäckt att han hade hade krafter som ingen annan har. Eh han kan till exempel bända upp eh, stålgalleri i ett eh, fängelse, vilket jag tycker kan tyda på att man är lite starkare än en eh, en eh, en bara bara att ha varit på gymmet eh under ett halvår liksom. Eh känner du till det här? Ja, alltså på vad måste detta bli 70-talet så skrev Roy Thomas eh all-star squadrun och så där han eh liksom kurerade på något sätt eh, DC:s golden age stall och eh, för så gjorde sitt bästa för att förklara saker som inte hängde ihop och så vidare. Och där vet jag att han skrev någonting i stil med. Det har jag inte läst så det har jag bara läst mig till att eh Al Pratt då eh, fightas mot eh, en skurk som jag tror heter Cyclotron eller någonting i den här stilen som har då superkrafter och att när Cyclotron i den fighten så liksom så så så det är någonting som sprängs och typ ger Al Pratt radioaktiva krafter typ så mm. att han har någon form av superkrafter i senare serier. Jag tror till och med att han dyker upp igen i uh, i Crisis on Earth 1 Earth 2. Det är så den där de med Holliga crossover-serierna där på 60-talet att han att liksom det antyds starkt att han har superkrafter. Eh uh, Atomic Punch. Jag för jag tror att det har någonting att göra med samma grej som ger då eh uh, nukleon alltså atomsmashers sina krafter att det kommer från typ samma okay. sak mm. men det det är ju ingenting som det var i golden age men men man kan väl anta att på samma sätt som stolmannens krafter liksom successivt blev biffigare och biffigare för varje varje nummer så så det, det fanns ju inte jättemycket kontinuitet i golden age grejer överlag nej eh uh, så so, så so, de la väl bara till det just så jag eh och sen så tejpade Roy Thomas ihop det på 70-talet. Ja. Ja, men så kan det vara. Ehm nej, men annars var inte mer så jag tycker vi börjar helt enkelt med det ja. eh resten av dagsnyheterna det är det riktiga innehållet så att säga avsnittet. Och som vanligt, vi börjar med mina spaningar eh har två stycken idag. Eh de är kanske inte super bra men jag funderar lite i helgen på om Calanca approachen skulle fungera i superhjälteserierna också. Det tisslas och tastas ju lite om hypertime ibland det här konceptet från jag tror det var The Kingdom va? Eh den här serien om att det ska finnas många olika tidslinjer som utgår från en ska man säga huvudtidslinje. Eh och man kan väl Nesten säger att Karlankaserarna kör på ett lite liknande koncept. Där finns ju några sanningar i Karlankaserarna som som alla ser ju utgå från liksom att ja, Fabio Kimrik och Björn Busarna i bisar och, och kalla ointom pengar. Eh men de flesta serna utgår ju endast från de här den här sanningen och eller om vi ska kalla det en huvudtidslinje <laughs> som inte rör sig framåt och tar liksom inte hänsyn till varandra. Vissa författare skapar kanske sina egna tidslinjer så som alltså Barks och, och de rosa, men det är snarare undantag. Så min frågeställning då, ehm, det kan detta funka för DC-universum också? Eh, och det finns väl inte som tydor på att de kanske håller på att gå lite åt det hållet för för liksom väv, vad vad hoper allting nu. Skulle vi kunna ha en sanning som utgångspunkt som är ganska så simpel till exempel Batman är den han är. Han har en batmobil, han har sina skurkar så som Joker, men utöver det så säger vi inte mer. Sen kan en författare skapa sin sin egna tidslinje utifrån detta. Och tanken slog mig lite när jag läste Geoff Johns Free Jokers, alltså en serie som som struntar ganska mycket i DC:s kontinuitet utan istället så är det bara de här vanliga sanningarna om Batman som gäller eh och det det var ganska befriande att läsa faktiskt eh och i i Kalanka universum ett så är de ju väldigt mån om att liksom återställa allting till sitt status quo i slutet av varje serie. Det, det tror jag inte det ses skulle behöva eh vara jag tror var, varje författare skulle kunna släppa sin serien när de är klara och så kan man bara strunta i det. Men vill man död av Jakon så kan man göra det liksom. Eh men vad vad tycker du än sån? sig alltså gör det är en jätteintressant tanke. Jag menar det det är nog så jag lite grann har tolkat universum approachen också liksom att det det det är det de vill gå mot. Och ja, kontinuitet kontinuitet är en svaghet. Kontinuitet är lite som en dråg för för för liksom en nörd som du och jag som jag gissar de som lyssnar på detta så är det ju så ofantligt gött när man känner att historien liksom bygga på någonting annat när man känner att författaren har liksom han har läst det som kom innan eller hon eller hen och liksom pusslat ihop och låtit ensamt bygga på en annan jag jag det det för mig gör det hela till en stor lång historia som är så hållt mycket mer intressant än en one off liksom. Det, det det är därför jag föredrar liksom att att kasta mig in i det här ganska komplicerade, märkliga universum framför att läsa liksom eh tänk om serier eller eh, ja men som vi pratade om runt Flashpoint när det släpptes en massa one shots för alla karaktärer i Flashpoint verkligheten om man bara ja men de här existerar ju bara under det här numret. Mm. Varför ska jag bry mig? Eh liksom men det är ju det är ju tveegat svärd det där för att om ja, man har kontinuitet föder ju kontinuitet och då blir det missarna blir tydligare och tydligare. Eh och jag tror att det, alltså jag tror att det är bättre att liksom bara liksom släppa de missarna för att liksom alltså man låter kontinuitet vara en grej som är så jävla gött när den finns där och men men den måste inte vara där. Mm. Jag är inte säker på att jag kan göra det ärligheten snattn för att det det är en av anledningarna till att jag älskar de här grejerna så mycket men jag jag tror för, för sin egen skull så bör man nog jag jag, jag jag jag jag jag gillar alltså så här jag gillar inte idén för jag vill ha det sammanhängande kontinuitetsmässiga universumet men jag tror att det kan vara en bra sak det är som det är som en en en en, en litterär medicin <laughs> ja ja, det tror jag vilkat lika i vår tanke där för personligen föredrar jag också en lång tidslinje, en kontinuitet. Eh alltså jag gillade jag gillade hur det var innan nu 52. Det, det var perfekt för mig. Ehm men men jag är inte främmade för tanken på att göra på, på det här sättet och man liksom jämför med den soppan som har blivit efter nu 52 och, och reburfed åt så så kan jag nog ändå leva med det. Det tror jag. Och men eh ja jag tror inte det är helt sant för mig att gå och önska att det ska vara som det var innan New det uppfyllde 52 eller det jag tror alla vi kommer komma dit igen. Eh det, det ska väl bara accepteras typ på min sida. Eh ja. Men vidare till till spaning 2, den är väldigt kort. Eh så och det då har jag tänkt att är det här eh omnibusutgåvor station för uttalet här det är som grej jag bara läser i text snarare säger omnibusformatet är omnibus verkligen tillför att läsa sig eller är det bara snyggt att ha i hyllan <här> <här> för för jag som inte känner till så är ju de här omnibusvolymerna eh de här större samlingsvolymerna som ser jag ofta ges ut i Cityutförd tiden eh det finns ju mindre volymer som är på ett par hundra sidor som kan få samla så fyra fem läsnummer av en serie. Sen har vi de lite större samlingsvolymerna som kanske är på 500 sidor som kan samla 10 15 nummer men men de här omnibusvolymerna de är ju ofta uppe mot 1000 sidor och samlar kanske 20 25 nummer i samma bok. Och jag jag har nog några enstaka sån. Och alltså jag tycker de är så klumpiga att läsa i. Jag jag föredrar absolut de mindre formaten. Och jag har också sett folk på nätet som säger så här, nej nej, Omnibus det suger att läsa i men men de är skit snygga så därför köpte jag dem. Ehm. <laughs> <laughs> det kan påropa att jag läser ofta i i sängen. Jag tycker om att ligga ner och läsa, det, det det passar inte alls för det. Ehm. Kanske är bättre om man sitter i stol. Har du någon åsikt? Du vill framför Er Jönsson. Eh jag har ingen av de omnibusutgåvorna men jag har en lite chockare softcover utgåva utav det är inte en DC-serie men den yppliga serien Saga eh och det är också den samlar liksom hela första första runen på Saga så det är ju mycket nummer liksom men de är liksom komprimerade för att numret inte liksom för att det inte samlingsvolymer inte ska bli för chock eh och den är också den går inte att läsa i sängen liksom den är ändå liksom för chock för det och det det är ju det är ju lite frustrerande för det är ju gött att kunna läsa i sängen. Eh uh, men ja alltså jag skulle lätt kunna ha en Omnibus på hyllan och jag har väl att ha det där det är många sådana som jag känner att åh oh, det här det här roligt men det det är kanske mer för att för, eller för för att ha förstås andra sidan jag tror att eh det här är väldigt specifikt men eh DC hade en serie som heter Starman som gick på 90-talet eh av James Robinson som jag bara läst lite litet av men den är liksom kritikerrosad eh och älskad. Eh och jag bara liksom bara läst början av den och det är för att de är helt värdelösa på juten. Mm. Alltså de de har gett ut samlingsvolymer men de är inte numrerade så det går liksom inte att veta ska köpa volym 2 nu eller köper jag volym 3 för de har bara liksom namn och jag jag vill inte läsa volym 1 och sen 4 av misstag jag vill ju läsa dem i ordning och den har släppts i en omnibus tror jag som heter Nordödöyr men men det det verkar vara det enda sättet att läsa den serien eh förutom att köpa dyra digitala lösennummer i i appen och jag skulle kunna köpa hela serien i dyra digitala lösennummer men jag köper ju hellre en samlingsvolym och då hade jag då hade jag lätt köpt den omnibus mm. bara för att liksom garantera att få allt i ordning Eh äh, ja, men ofta är ju omebuss volymer det enda sättet att komma över eh den kompletta utgåvan av en viss serie eller en, en viss författares eh, run av en serie. Så att eh, ibland är man tvingad till det formatet om man, om man vill eh, läsa någonting. Eh i och med att de här gamla mindre samlingsvolymerna inte ges ut längre. Eh så ja, men eh jag menar av den ja, anledningen att det är lätt kunna att tänka mig att köpa en omebuss eh uh, bara så att det är som garanterat fick hela runnen och ja. allting som var relevant. Och då för det för det då för för någon så att ut går fram att en redaktör har sett till att det är hela runnen liksom. Ja. ja. Ofta kanske lägger det i ordning så att man kan läsa det eh eh i kronologisk ordning utan att liksom hoppa mellan samlingsfilmer. Ja, det, det är ju också rätt så skönt. Ehm Ja då då går vi vidare till nyheterna. Jag börjar med att i förra veckan pratade vi ju om finalisterna i DC Round Robin. Round Robin Rodeo. Ja, kommer du höra att jag sa att det var en Green Lantern serie mot en Blue Beetle seriefinalen. Ja? Ja, det stämde inte alls. Det var istället det var istället Serien Robins och The Suicide Squad 7 som gick vidare. Och jag får helt enkelt be om ursäkt för att jag kommer felaktig information där. Jag tittar bara på Twitter-rösterna. Eh och de skulle avslutas eh omröstningen skulle varit avslutat dagen innan jag tittar på dem eh men jag antog att man kunde rösta på DC Universe Infinite också att de fick sammanställa någonting där. Eh det kunde inte jag veta för jag kan inte gå in där. <laughs> men <laughs> och i finalen ska man tydligen inte kunna rösta på på Twitter. Alltså det är bara DC Universe Infinite som det ska gå. Jag vet inte riktigt men ändits Twitterkommentarerna så har det varit en del botröster inblandade så det har varit svårt att förstå vem som skulle vinna. Oklart om de kan ha räknat bort vissa röster och hur de har gjort så. Men skit samma. Eh, förlåt för det. Eh, nu ska nu nu nu har vi ju officiella källor på att de här två segarna som har gått vidare i alla fall. <skratt> och eh, <skratt> behödde säga nåt igen som Nej, jag bara jag ja. jag det jag jag jag det är bara roligt. Ja. Jag jag är inte journalist om det var någon som <laughs> någon som någonsin någon trodde det. Det det tror jag inte det var. Eh men det det finns faktiskt sidor att läsa av de här serierna. 10 sidor av varje serie har gjort. Jag jag skummar igenom dem lite innan och och Robins handlar om hur Nightwing, Red Robin, Robin, spoiler och Red Hood Stoppa Divoties of Anarchy. Ehm konceptet är alltså att det är en serie om alla gamla och nya Robinar som som teamar upp utan Batman. Och den andra serien Suicide Squad 7 handlar om Harley Quinn som åker till Mexiko och teamar upp där med lokala hjältar, eh, El Guacho El Dorado, Dulce Acero, Nadege, Silbon och Saxa Tara eh uh, och uh, ah. oj mina spanska uttal är katastrofala så jag ber om ursäkt uh, till alla <laughs> men eh <laughs> uh, jag noterar då att både de här serierna i team up-serien med många karaktärer det är tydligen det är folk vackra vill jag ha va vad vill du ha Jönsson eh uh, inte det nej kan man säga nej jo <laughs> den nu nu är jag nu sätter jag mig va på tvären alltså jag det var lite grann samma nivå som det vi pratade om sista att det är ändå de minst intressanta alternativen på något sätt. Men jag måste säga att Robins eh jag vet inte varför men Robins har på något sätt fastnat i mitt huvud. Jag jag blir finna den kommer jag nu läsa den faktiskt. Mm. Eh det, där är någonting med det. Jag, jag kan inte riktigt placera vad det är som som gör att jag blev intresserad. Och Suicide Squad eh, de de serierna har aldrig riktigt intresserat mig men det är väl rätt så logiskt att man försöker liksom pusha den nu när eh James Guns Suicide Squad film är, är ligger på lur. Eh och det jag menar det kan bli hur bra som helst. Eh allt allt kan bli bra liksom. Det det det är fel att, att räkna bort det bara på en titel. Ja. Eh jag kan fortfarande tycka att en sån här grej borde ha lyft fram det obskyra snarare än liksom några av de vad hade vi i, i, i liksom de sista rösterna det var ju liksom DC:s absolut bäst säljande karaktärer. Mm. Så det är bara vilken av de här karaktärerna som är med i alla serier ska vi skriva en ny serie om. Samtliga. Ja. Eh så men men ja, jag känner att jag är tvär idag men men eh, men eh, ja. Jag Robins Ravina Robins kommer jag nog faktiskt läsa den. Eh mm. Robins eh trodde jag först när du sa det handlar om det här talkshowprogrammet på Sveriges Television men det ja. det var det inte alltså. Det var inte det. Typ men jag hade nu den jag om jag om jag har någon som favorit här så tror jag också på den. Eh skulle nästan förvåna mig om den inte vinner men ja, ja man kan ju fråga sig att konceptet lite med, med att rösta om, om de här serierna på det här sättet är, kommer det ge oss den bästa serien jag, jag tror inte det men det är klart det är lite publicitet och menar vi pratar ju om det till exempel ja. det, det, det så ja men det är lustigt det här du sa om botröster för jag menar när när eh äh, nuvarande Red Hood dåvarande Robin ehm äh, Jason Todd han äh, hans Örde bestämdes ju också av av uh, folk som fick då i det fallet ringa in och rösta eh uh, i serien Death uh, Death, of, Death in the Family inte Death of the Family, det är en senare serie men Death in the Family. Eh uh, så blev han ju då eh uh, uh, uh, uh, uh, råkade ut för uh, en olycka eller inte en olycka han blev dödad av jokern och så fick folk då ringa in och rösta om han skulle överleva eller ej och där sägs det ju då att äh, någon äh, så här robo ringde tusen miljoner gånger för att han skulle dö och det var det som gjorde att han dog men jag vet inte om man någonsin har fått rätt sida på om det faktiskt var så eller ej. Det sades också liksom att det var bestämt i förväg att han skulle dö från DC sida att man aldrig gjorde någon tänk om han överlevde serien men jag tror det är debunkat. Jag tror det har kommit fram någon liksom bild av hur Batman håller upp på och de säger He lived. He, he's alive he's yeah, alive. Okay. Så jag vet det är klurigt det där. Ja, jag jag kan bli lite konspiratorisk också när jag länsar att de bara skulle ha omröstningen på på deras egen hemsida sen att ja, då kan de ju styra lite vilken serie de de vill ska vinna här i slutet. Eh men så är det antagligen inte. Eh Vi får väl säga helt enkelt eh tror i höst ska de komma ut vinnan eh alltså just ut som serie. Annars kort eh, Infinite Frontier fortsätter Vi kan vänta oss nummer ett Nu i juni, tidigare var det ju nummer noll Som kom ut, eh, det ser ut som att den ska gå I sex nummer av de omslag Som släppts för eh, Deras augustiserier Så eh, det, det kommer nog komma Lite mer frekvent eh, Utgivning efter första juni Eller i augusti i alla fall Vad jag kunde se eh, eh, Joff Jons Stargirl Spring Break Special kom ut i dagarna också Åh det det har jag läst. Det, ja, det jag är jättebra. <laughs> Åh oh! <laughs> ja. Ja men där fick vi ju se lite lite JCA bland annat eh, i i slutet eh, och eh, också en väldigt märklig grej med att Green Arrow skulle ha varit samma Green Arrow <laughs> i Golden Age så så alltså att Oliver Queen Alltid har det varit både Green Arrows men han har åkt bak i tiden och nu har vi det här Slenterialmässiga tidsresandet som jag inte tycker om men det var ändå en ganska intressant tanke. Ja ja, ja, det. ja, ja det kändes, jag älskar ju det. Jag kände följde inte för det också. Det kändes så jäkla så här ja men antingen Roy Thomas på 70-talet eller liksom David Geer och James Robinson Geoff Johns på tidigt 2000-talet man liksom ja men nu var där en Wonder Woman i Golden Age vem var det då? Jo men det var ju Wonder Woman's mamma som reste i tiden och <laughs> Ja, ja, vet det. Det det käckar alla mina boxers alltså. Det tuggar ja. båda tummar upp. Ja, men det måste ju, vi vi har pratat om hur jag jag Fjönns älskar Seven Soldiers of Victory väldigt mycket <laughs> och ett problem som han kan ha haft är väl just Green Arrow när han vill göra moderna tappningar av dem att det har inte funnits någon någon Green Arrow att ta in naturligt han tog ju i crisis uh, golden age rena men uh, här här var ju ett ganska smart sätt att få med få med honom att uh, säga att ja men det var alltid Oliver Queen som bara tidsrest lite. Eh uh, men vi kunde se att det så har så utlovat en uh, kontinuerlig Star Gro serie efter detta uh, som ja inte vet vem som ska skriva sen i slutet på den här Spring Break special så kom det var det en bild på eh, vad vi får anta är en eh, ny den nya JCI eh, laget eh, som säutat få en egen serie lite svårtolkat där men det står att jag får se författare på den i alla fall eh, heter något med prologue eh, pass prologue eller något sånt. Mm. Där kunde vi också se att man verkar ha satsat på mycket många av de här eh, upp daterade hjältarna som förekommer i TV-serien Star Girl eh med Yolanda Montes som Wildcat ser ut och var eh men ändå i bakgrunden kunde man se en en en svartvit Ted Grant Wildcat som som någon slags nickte att ja men han har nog funnits tidigare eh men men inte med längre men vi kunde se också Jay Garrick eh så som verkar få vara med och eh även den här uh, Dr. Midnight är också den, den den nya versionen av av henne då. Vad jag kunde säga något mer då du, du snappa upp där? Ja, nej nej jag blir bara jätteglad. Mm. Jag, jag det var det var verkligen så här för första gången på många många år kände jag att jag det här nu är jag så taggad på att läsa uh, något nytt DC och det var oförunderbart. Oh, ja. Ja, jag kan ju sakna. Jag tycker ju väldigt mycket om den alltså Peter Cross varianten av Dr. Midnight som var med i JSA tidigt 2000-tal. Jag gillar ju den karaktären väldigt mycket och det handverket är ju var helt liksom ignorerad för för den här serien. Det så kanske det inte är. De kanske jag skriver in att han också är aktiv eller att han dog eller whatever liksom. Det det, det får vi väl det får vi väl vänta och se. De kanske gör en sån variant som de gör till säga att han är han är väl sitter väl i hennes glasögon som någon faktiskt har ju Ja men det är ju det är ju Charles McNeider det är originalet eh okay. uh, så det. Ja, men det är Cross ju konstigt på återda kanske ja ja precis men det är ju liksom alltså jag gissar att det ska vara Beth Chapel varianten av Dr. Meade eh som det är i Star Girl TV-serien och hon var ju före Peter Cross så att liksom hon hon har ju liksom lika stor rätt att existera som den karaktären eh mm. uh, Eh men jag jag väntar jag det är jag som fortfarande är tvär och, och gillar den karaktären och gillar det. Ja. Det det det kommer det, det, jag tänker inte låta det surna eh att det kommer mer JC. Precis. Jag, jag jag jag kunde också säga att Ted Grant är ju min favorit lite men men jag jag, jag det, det kanske också är dags för Yolanda Montes att faktiskt få vara med i serien under lite längre längre tid. Eh och Jag är bara klar om vi får se i siggen. Jag jag ska inte gnälla på att vi får se exakt det teamet som som jag vill ha liksom för det kommer det, det kommer man aldrig få utan Nej. det det ska bli jättekul att och läsa de här karaktärerna och få få lära sig tycka om dem förhoppningsvis. Okej, okay, men det det var lång del. Jag har typ mycket av tiden här men Jönsson, nu nu vill du gå över till dina vad du har för nyheter att komma med? Ja, eh jag tyckte det tyckte jag var tre trevligt i lobby. Det var härligt tyckte jag. Ja. Eh, vi kan börja med att eh, Allen Scott är eh, som sagt bekräftad till eh, Greenlandon TV-serien. Han har blivit kastad nu också, rollsatt. Eh och det är Jeremy Irvine som ska spela honom. Och Je Jeremy Irvine eh, hade jag bara sett i eh, Mamma Mia 2, Here We Go Again. <laughs> eh, som jag älskar. Ja, okej. Okay. Ja, kan jag kan säga, jag gick på bio såg den med min fru och jag satt mm. där med armarna i kors och sa det här är det här kan inte vara bra och sen mot slutet satt jag där och och bölade i ren eufori. Typ fantastisk film, mycket bättre än den första. Ja. Eh, ja, men han han spelar i den, spelar han en ung eh, eh, Piers Brosnan. Eh, och och och så Piers Brosnan eh, ska ju också nu vara aktiv i, i i i DC så det tyckte jag var en lite rolig sammanträffande. Mycket mer än så vet vi inte. Eh, jag tror han kommer göra det bra. Mm. det det tror jag. Och sen har vi eh att The Rock som också naturligtvis är aktiv inom DC som Black Adam. Han ska nu eh vända på stekken och spela eh eh Crypto the Superdog i en animerad film som ska heta The DC League of Superpets. Okej. Okay. Eh <laughs> det väl de de gjorde en tv-serie med de här superhusdjuren för för ett gäng år sen eh så det är väl jag gissar att det är samma samma ådra där ehm i beskrivningen från Variety för det är de som rapporterade detta eh bland andra eh så timer han upp med en, en flygande katt. Eh och jag är inte säker på varför man inte bara då skriver ut att givetvis ser streaky the super cat som är ett annat sånt superhusdjur. Ehm Och vad kan man anta att det är ett gäng, Comet the Superhorse kanske, Beppo the Supermonkey, uh, Ace the Bat Hound. Det är ju ett gäng av de här uh, uh, superhusdjuren som var populära på um, på 60-talet. Jag, jag har aldrig varit så begeistrad i de här superhusdjuren <laughs> kan jag säga. Det är, det är mest ehm uh, uh, mest troliga namn för mig. <laughs> Men undrar hur det går till när The Rock förhandlar till sig det där kontraktet om, om det var en sån här, ja okej okay, jag gör Black Adam men jag vill ha en dubbroll i något också. <laughs> Visst, det fixar vi. <laughs> för Christopher Scott idag som kanske i sig har huvudrollen i, i den animen. Och ja men det har han ja. garanterat. Men jag, jag vet inte alltså The Rock är ju ett av de största namnen i Hollywood nu och jag tror jag tror DC Warner är så jäkla nöjda med att de har knutit honom till till sig liksom. Eh mm. de behöver lite namn liksom och han mm. är ju definitivt ett stort säljnamn. Eh mm. mm. Men den stora nyheten om vi går vidare eller du kan, har du något mer om så på det Nej Super nej <laughs> nej. Den stora den stora nyheten nu är att det är en nytecknad Batman serie på gång. Eh uh, Batman Capeed Crusader eh uh, detta rapportera Collider eh och den ska gå på HBO Max och Cartoon Network och det är alltså en tecknad TV-serie som ska lite gå tillbaka till Batmans Dark Roots. Som jag tycker är standardbeskrivningen som sätts på allting Batman som någonsin publicerats här. Det här this is a return to the vi vet. Det det är alltid det. Det är liksom det det det är Batman the Brave and the Bold-serien som inte är det och sen är allt annat a return to Batman's Dark Roots. Eh uh, men den är producerad utav J.J. Abrams eh uh, som uh, definitivt kan göra bra saker och ibland gör andra saker. Eh uh, och Matt, uh, Matt Reeves som uh, ligger bakom uh, de moderna Batman-planetfilmerna tror jag och framförallt så ligger han bakom The Batman med Robert Pattinson eh uh, som för övrigt ska få två planerade uppföljare och en spinoff TV-serie. Denna film som inte kommit ut än. Mhm. Mm Uh, det så det alltså jag ser jag ser jättemycket fram emot ungefär den här tiden nästa år när DC meddelar att allt det är nedlagt. Precis. Eh uh, och absolutvis av Bruce Timm som ligger bakom Batman the Animated Series och Harley Quinn Scopples och så vidare. Så att uh, det är ju det är ju namn i extremt välrenommerade namn och folk som har koll liksom så det finns det är mycket som talar för att det här kan bli riktigt riktigt bra. Det släpptes en konceptbild på en mer långörrad Batman som lite liknade eh uh, gamla Bob Kane Bill Finger Batman Golden mm. Age liksom som jag tyckte så rätt uh, fräckt ut. Så det det finns mycket som talar för att det här kan bli riktigt nice. Tror du att du skulle kunna tänka dig att se en sån serie? Ja, men det tror jag säkert. Eh uh, jag är inte så mycket uh, tittar inte så mycket på på serier uh, när det då DC överlag, men ehm uh, jag vill jag vill. <laughs> det låter spännande tycker jag. Ja, härligt. Jag jag kan också definitivt tänka mig att se den. Det hade varit kul att få en eh, tydligt Golden Age Batman serie. Mm. Eh där eh, ja, det, men vi vet inte mer än så. Så vi får se, eh, vi får se vad det blir. Där släpptes också någon trailer till The Batman. Eh lite längre. Vi har haft lite teasers och sånt där. Mm. Men jag tyckte inte den trailern gav så mycket mer än en eh, en teaser. Eh det enda den antyder är att det eh, donte vi greer av vista att det här blev förmullen en en en film med väldigt många skurkar. Eh och alltså en av de bästa grejerna med Batman är han skurkar så att tummen upp för mig. Jag ser gärna en film där Batman inte bara liksom har en lång fight mot en skurk utan måste ta sig an ett helt galleri av av klassiska skurkar. Mm. Spännande. När, när, när, nästa år eller? När väntar det? Ja, nästa år. Mm. Nästa vår kan det stämma? Jag det jag, jag blandar ihop det lite grann för den blev ju så här pandemi försenad eh mm. så så men jag tror att det är satt till satt till, till nästa vår. Mm men det är en av de som är 100% blir ravfilmer va. Ja jag är säkert på att den är klar mm. och nu bara så ska de ha en slot för att släppa den när den inte krockar med andra film. Det är ju det här det är en hel vetenskap att släppa en film så den liksom inte krockar med någon annan och, och på så vis förlora pengar liksom det vad är... vill inte att det ska komma en Marvel film samma vecka och så att man tydligt kan se vem, vem, vilken som eh, sålde bäst på biograferna liksom. Men dels det ja. eh men också dels att de inte vill steppa den liksom i närheten av någon annan så här Warner property så att Nej. den snor eh, den snor biljettintäkter från från den liksom. Ja men vi ska släppa en här lite smalare Warner property men den vill vi att folk gå på så då måste vi se till att vi inte har någon någon, någon stor box office grej ungefär samtidigt. <laughs> Ja jag jag har en jag har en note här för det var det var min sista nyhet mm. eh som vi skulle ha ifall vi skulle fylla ut men det här blev ett rätt långt avsnitt eh, så vi, vi det kan få hänga som en en en, en liten teaser inför framtiden. Det blir eh, spännande. Mm. Är är det dags att snacka Hawkman? Eh <laughs> noten. Men det är det frågeställan man säger var imorgon någonstans. <laughs> men ja, spännande. Vi sparar på den då. Ja, vi gör det. Ja. Ehm. Um, ja, då säger vi tack så mycket för idag. Vi återkommer nästa vecka då är det ett längre avsnitt med lite serietidningar igen. Eh, uh, spännande. Och <laughs> uh, eh vi säger att man säger Björnsson. Vi säger att vi ses här nästa vecka. Summer Leatherlapse tid, Summer Leatherlapse feed. Hey no <laughs> Okay